Dramatizare radiofonică de Arcadiu Marinescu Nour De împăratia, a venit la mine. Ne-a chemat? Noi nu am Da, dacă că e moșului și pe tine, Ioane, și pe tine, Clin, mezinure, da. Ia, fiți culoarea minte, împăratul va veni din clipă în clipă de la Sfânta Slujbă. Știm, ne-a zis că are a ne spune lucruri de seamă. Așa a spus, stai ca mare să din ce iar noi -o sirăm la poruncă. Dar nu știm care să fie picina. Mai să o știi dumneata, bunule și înțeleptule sădnic? Poate să o știu, flăcăi, da. Și ei ne l spui și nouă. Vreți să-mi o lui. Știu și eu ce să zic, acum ce-i drept, sunteți plăcăi mari, vădă putere, da. și bine ar fi să porniți și voi a vă căutam... Ce să căutăm? Tăicuța are trebuință de anume ceva? Ei, Arabia avea el împăratul nevoie de multe, dar... Da, da... Uite mai bine să vă spună el mă că viața, vine... Măriața, să ta-i puntea. mă ce gânduri și ce rosturi grea ce te-au scos din casă așa de cu ziua. Ia, Măriața, sem și să-mi plimb o clipă de timpoasele mele bătrâne. Așa? Așa, așa, maria ta, Dar acum... Plec mai departe cu trebuie Stai, bai, stai, stai, mare sfetnic Eu am spune ceva copiilor ăștia mi, și am avea nevoie de vorba ta înțeleaptă. Care e pământa? Suntem numai ochi și urechi e, Ficiurii mei dragi, o, da marva v făcut <laughs> Niște mlădițe și noi acolo Niște mlădițe firave ocrotite de umbra unui stejar mare și falic Lăsați-vă voi de vorbe miroase, asta se răspună marele sfednic. Că eu tot am să vă zic ce-mi șade pe inimă și mă apasă de nu mai aflu odihnă și starea. Spune-ne, tată, va să ne vălească dușmanii? Suntem gata de luptă. Poruncă, a apărut o ligioană spurcată și ne bântuie Nu, nu, nu, nu, nu, nu, Dușmanii stau potoriți pe la vetrele lor și nici spurcăciuni turbate n-au tulburat liniștea oamenilor. Așa? Așa. Deci, pe tati sunteți mari, trebuie să vă gospodăriți și voi într-un fel. Asta va timpul să vă așezați și voi pe la casele voastre. Dar avem o casa noastră, tăicuță. Casa ta nu este și casa noastră? Da. Vrei să ne alungi de la tine? Uh, uh, uh. Cum să vă alungi, dragi Am rostit eu asemenea vorbă. De ce spui, Oane? Păi eu... Uh... Am înțeles. Și tu, mezinule nu Musicul... Ah, mai băiesc, mă, cine să vă alungi? Casa asta este și casa voastră, dar eu și cu marele spednic. Uh. Zicem că s-a sosit clipa să vă întemeiați și voi, casele voastre. Și cu nevestele voastre, cu copiii voștri, uh, gândim bine, marele mare da, uh. da, da, da, sigur sigur de bună seamă, trebuie să vă așezați la casele voastre. Casa noastră? Copiii drag? moștri? Întocmai, mergeți și căutați-vă Mireasa Dorită, voi singuri. Adică să ne aflăm singuri? Adică nu ne vei spune tu cum și pe care? Eu feritul, masfântul, să vă spun eu să luați pe cu tare sau tare ca pe urmă să nu vă placă asta odată cu capul. Nici nu ne gândim la aceasta. Nu, no, nu, no, no, no, voi singuri. Noi? Da, da, da, voi, voi. Și apoi, dacă nu vă place mirea asta, alea asta de altul... Să-mi scoateți pe nască, n-am ales bine. Nu, nu, ce băi, nu fac eu una ca asta. Să spuneți și voi cum fac atâtea alți copii că se doriți de părinți contra lor, n-ar mai avea o tata acolo unde o fi. Nu, <gă> nu, no, no, plăcai. Cotrobăiți pe unde vă duce mintea și pasul și luați-vă miresele singuri. Unde știm? Oriunde? Unde știți și oriunde. Dar fie la marginea pământului Fie în mijlocul lumii Să țineți casă cinstită Ca oamenii Dacă asta este porunca tătucă Ce putem face? ne mi duce. plecat implicat să țin de plinim voia Că ne ești tată și împărat Numa drăguților mei feciori și iubiților Aveți grijă Prin locul numit Lacul Verde, de la marginea cea îndepărtată a împărăției noastră. Să nu dați o clipă să nu zăboviți pe acolo. Să fugiți de lacul acela ca de blestem. Ca de blestem. Ca de blestem. de, blestem. Ce nu de alta, dar bine nu are să vă meargă și e păcat de voi să rămâneți unde oameni. Dar dacă așa de rău e și de cumplit, tata... De ce nu l-ai secat până astăzi? Chiar așa, tată, eu fi pus oamenii să sape și să-l termine într-o clipă. Oh, Măi iubiți și dragi mei feciori, n-am încercat eu să fac ce spuneți. Ba, cum să nu? Dar pe acolo se află niște ierburi de toată mândrestea și de toate culorile. Dar ce sunt cine să știe? Că pe aici, prin lumea asta noastră, nu s-a mai pomenit cât îi veacu. Ce ierburi? Ce fel de ierburi? Nu știu. Unii spun poveștile cele bătrâne, că sunt făcute de Sfânta Vineri. Așa spun ele poveștile, noi de unde o știm? Ah, eu îl secam imediat nu i se mai știa nici numele. Poate că ar fi bine să o facem acum. Nici vorbă, feciori. Să nu vă gândiți la asemenea tot. Eu când m-am gândit să-l mântui, data mi-a murit un băiat, fratele vostru mai mare. Și apoi, vrând să mă războiesc mai departe până pe să s-a maica voastră cea bună împărăteasă. Să vă spunem marele sfetnic dacă a fost așa sau într-altfel. Așa a fost. Întâi băiatul cel mare, vlăduț, și apoi doamna țării împărăteasă, maica voastră cea bună. Și, și, și ce a mai fost? Am pus atunci un stâlp de piatră pe mal și am dat de știre în toată împărăția să se perească toți de el. Da, dar la stâlp de piatră... A pus și ordin să se ferească oricine. Dar mai cu seamă cei din neamurile mele, copiii, nepoți. Și nu este nimeni să o spuie, chip de a afla taina lacului verde. bunicu știa, strămoșii. Nu, de blestem, e urgie. A vrut cândva bietul bunicul să-mi spună, dar... Dar? abia a prins să-mi povestească și a căzut răzmit. Iar pe tatăl meu nu l-am apucat, că a de tânăr într-o bătălie. Eram numai de un an și o lună. A rămas, așadar, o taină pe care nu -o, o afle nimeni niciodată. Nimeni niciodată? Păciorii mei, ascultați ce vă spun. Ocoliți-vă, feriți-vă din preajma Așa voi face. Când va vrea bunul și marele Dumnezeu tăi înță. După voia lui vor fi toate. Data... Eu sunt gata, bunul setnic. Și eu înțeleg dreptul setnic. încotro ce gânduri vă mâine? Păi, eu o să pornesc spre a așa. Cautând să împlinesc voile împăratului, fără să iei din poruncile lui. Bine, bine vei face. Și zic eu, mare tehnic, că tot cautând cu atenție în dreapta și în stinga, voi afla eu o față de crai frumoase și bune. Care să ne fac mireasă și tu aduc la palatul nostru, aici. Măi, măi, măi, așa să fie, Ioane, feciorule, mergi pe drumul tău cu nădejde în forțele tale și cu credință că Dumnezeu de acolo, de sus, te va ajuta la împlinirea dorințelor și întoarce-te cât de curând. Rămâneți cu bine! Yeah! Cu bine! Iar tu crii Eu? M-am răsperit. Eu? Eu am să-mi duc pașii tot către soare răsare. Așa. Căutând nevasta ursită în stânga și în neaptă. Ești apoi? ce pot spune? Va fi așa cum este hotărât de la începuturi. Așa cum spune o vorbă veche și înțeleaptă. Că de toate se poate seri omul, dar de necaz. E cam creat. O, oh, lasă, lasă-ne cazul. Nu te gândi la el. Hai, cum nu, Când este să dai peste din ori îl cauți, ori se caută. Rămâneți cu bine. Din... -a -a. Cu bine. Dar grele perdepțe mi s-au dat mie să-i spășesc. Unde să aflu, față să-mi fie miresă? dacă câte poți împărățești am bătut, câte fete n am întâlnit, dar mic ne-am aflat. Cale bătute zadarnic și timp irosit pe iluzii și vânt. Și acum, lung, lung, căldură peste poate, nișto adiere de vânt. Nici tu izvor sau vreo geană de apă să-ți limpeze sufletul și să-ți locorești fruntea. Nimic. Mai este puțin și voi simți cum mă topesc în picioare. Hai, hai, galule, du-mă, du, -mă, du, -mă, du -mă, o geană de pas. Că pot unda și noi peste o glajă de, de apă și de de bună de iarbă. Hai, vi, vi! Planul nu lăsa Dumnezeu de izbeliște. prin frunzarul arborilor. Ah, Ia-te, uite, uite! Uite și lebedele! Coboară din văzduh așternându-se pe undele apei. Oare câte să fie? Una, două, cinci, 13 Și ce frumos se scaldă pe unde! Hai! Hai, murgule! Paște și tu o curăță iarbă cât timpul eu să fac o scaldă! Oh, oh, oh. Ce strajnică e apa, rece, îmbiorătoare și... Ce nu? Ce nu? Sunt stilp. lacul verde. Doamne Dumnezeule, m-am stăldat în lacul Acum mm? Ce oare ce fi? Repede paloșul Paloșul Nu Unde e paloșul? Așa Ş -a. Ş -a. Dacă Nu să se întâmplă ceva mm? Mm -mm. Dar nu se întâmplă nimic Iată, uite Nu Nu s-a schimbat Nimic Apa E tot vărăle păsarele. Continuă să ciripească în frunzare Copacii foșnesc mai departe Iar lebedele Lebedele își continuă joaca prin apă ah, M-am speriat pe degeaba Să da, să spun pe dreapte. Parcă mi s-a făcut și somn mm, Ia să mă eu Aici pe păziște Ligă apă mai negri ca porumele, și trupul meu meșmântați în trai alpte, sute de aur, și cu pietre scumpe. Uite ce strălucitoare este luna blodată pe pieptul meu, și cât de măreți soarele pe spatele meu. Simt și mâna mea cum se ziarnă prunta. Zină, nu-i așa? O minunată și prea frumoasă zină. Dar, Doamne Dumnezeule, ce se întâmplă cu mine? Aud, văd, simt, dar nu pot să fac nicio mișcare. Nu vrei să descoli? Ba da. Nu vrei să-mi dai mâna ta și să-mi spui că numai eu pe lumea asta întreagă sunt tot ce dorești mai mult da. și mai mult. Ba da, ba da. Crezi că vei uita vreodată mântuieți Cum să uit mânghierile tale? Crezi că vei mai dori vreodată să mă întâlnești într-un mântuie tale. Ba da, dar eu cred. nu. Știu, știu că pentru tine am venit aici la Lacul Verde. Pentru tine și numai pentru tine. Dar tu nu vrei să te scolci și să vii cu mine? Da, da. așa este. Nu, Atunci, atunci, mă bine. Ascultă. Îți voi pune în acesta și să vii să mă caut. Nu te rog, te rog, mai stai. Mai stai o singură clipă, te rog. Dacă vei dori să mă regăsești, să vii după mine. Până aici, alături, la marginea pământului, în mare Mă răsia nelor? Vino, eu te aștept. Nu, te rog, nu pleca. Nu pleca, te rog. Vreau să vin după tine, dar așteaptă-mă. Hai, fecior de grai. Nu plânge și nu dispera. Caută-mă. Da. La marginea pământului. Da. La marginea pământului. Uite, uite. Ah, încerc să mă ridic în picioare și să merg cu tine. Astruia. Acum, vezi, acum pot vorbi și pot merge. Dacese. Tâmplă. Doamne Dumnezeu, le viseze? Oh, cred că a fost doar un vis. Nu-i Am văzut-o, mi-a mi mângâiat fruntea, fața. Nu se poate. Nu vreau, nu vreau să fi fost doar un vis. Dar vinelul! Inelul zâne este pe degetul meu. Inelul este adevărat, deci totul a fost aerea, nu vis. Ai, ce minunat este... Pietre scumpe bătut în aur, iar înăuntru, înăuntru, în numele ei, zâna zinelor, floarea florilor. Oare ce va fi în de asta, floare? De bună seamă, un lucru minunat drag oamenilor, așa cum ea, floarea florilor, mi este dragă mie. Deci, n-a fost vis mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că n-a fost vis și a fost realitate! Grim, tu te-ai întors? Oh, ce bine! Ce fericit va fi tata să te vadă că ai venit! Dar singur? Da să Ce face tata? Bine, bine, bine, frățioare. Aici toată lumea e bine. Nu vezi? Ne pregătim de lunte. Numai tata are sufletul greu, tot cu gândul la tine, la întoarcerea ta. Ne bine, bine, acum m-am întors. E? Ce ai făcut? Pe unde ai fost? Ne-am speriat răul lipsim de atâta, atâta amar de vreme. Nu știam ce să mai credem. Dar acum că tot ai venit, vei rămâne acasă, nu? Dar e, tu... Am auzit că te vei însura, că vei avea o soție frumoasă Este foarte frumoasă Dar ce este? Par trist Nu te bucuri Ce se întâmplă cu tine? Mă bucur, mă bucur Crind, frățioare De ce te ascunzi? Suntem numai noi doi Pe mine nu mă poți amăgi cu una, cu două care ne necazul? Hai, spune-mi gândul tău cel de taină Iome, frățiuul meu drag nu știu, e, e așa de greu Nici nu cred că vei putea înțelege oh, Încearcă Spune-mi tot adevărul Sunt prietenul și fratele tău, nu? Ei bine, ascultă. Am văzut într-o zi 13 lebede Erau 12 lebede și stăpâna lor Lebede? Da, lebede, dar nu erau lebede Atunci? Erau zime Bine a zis viețul tata Geaba vorbim noi de rău pe moșneci că toti ei săracii știu mai multe ca noi tineri Bine, bine, bine, bine și lebedele Să știi că asta mi e ursita De atunci chipul zânei zânelor Nu mai multă pace Vina zinelor? Uite, da, da, da, ven inelul din degetul meu Asta este pecețea ei Zina zinelor. floarea florilor Floarea florilor hm. Ce poate să de acest nume? Ce este o floare? Nu știu nici eu, dar cred o, o floare este ceva care atunci când o vezi îți bucură ochii și inima Uite, Exact așa cum simt eu atunci când o pe zână Numai că la mijloc e o vrajă Dar vezi tu frățioare Ion, este și ceva adevărat în această vrajă M -m Mă rog, dacă spui tu... Trebuie să fie. Eu te cred. Vorba este însă cine îmi spune mie unde o fi marginea pământului și împărăția tainelor. Marginea pământului și împărăția tainelor? Să nu tătucă tu că. Să tu meu, drag copilul meu, ai fi în mele. Ai fost un Bun venit la casa ta, fecelor. Pe unde mai ai fost și, ce tot spuneai tu de. Marginea pământului și de împărăția tainălă Nu cum uh, Eu, taica Mai Tu ai fost la lacul verde Este? Da N-ai ascultat sfatul meu și al bătrânului sfetnic. Te-ai dus în călcând porunca mea de împărat și sfatul meu de părinte. Și-am făcut, tata, așa am făcut, n-am ascultat sfatul tău și nici porunca împăratului, n-am urmat -o. Ai fost. Spunem că nu este adevărat. Spunem că nu știi unde este lacul verde. spunem că n-ai văzut lebedele și că tu, crin fiul meu, spune mai ales că tu n-ai văzut-o pe zâna zânelor, floarea florilor. Tată, tu o știi pe zâna zânelor? Să-ți vedem, copile, să știu ce cum Pe îngrozave vor cădea peste tine, peste, peste peste împărăția noastră toată A fost, trecuțule, păi a fost o, Doamne, de ce mai făcut? De ce mai sorocit în felul acesta? Doi feciori mai aveam Luminile ochilor mei bătrâni Uscați de lacrimile durerilor și nenorocirilor Și vi acum, Doamne, să-mi iei încă unul Cu ce am greșit de-mi dai pedepse peste puterile mele? Privește. Privește, acum nu sunt împărat. Sunt doar un părinte bătrân și neputincios care tremură pentru viața fiului lui. Stai, pe și bătrân. Hai, spune-mi, spune-mi, trebuie să-mi spui cum a fost, cum ai ajuns tu acolo. Am fost, că Era... Sorocit să duc oh. Nici tu, nici sfetnicul tău, nici eu Nici eu însumi nu puteam Să-mi frângem vrerile sorbi Ai văzut lacul verde Ai văzut Lebedele da, m-am scăldat în undele lacului verde. Dați jur, tată, pe lumina bunului Dumnezeu, ți o jur. Când am intrat în undele lacului, nu știam că este apa ocuită. Și acolo, la lac, am văzut un lebedele. Pe zânele cele mânere și pe frumoasa lor Stăpână floarea florilor Ai fost, ai scaldat în lac Ai văzut lebedele, ai văzut-o pe zâna zânelor Da, da. și am îngriat pe frunte Pe față și mi-a dat acest inel Cu numele ei oh, Uite-l, oh, uite este oh, tot bravo. numai din aur și din pietre scumpe. Doamne, cum ți-am purtat de grijă Speram să nu se întâmplă nimic Că vei apuca alte căi și alte meleaguri Departe de acel lac blestemat Băiatul meu drag nu te mai gândi la pustiul acela de lac Nici la îndepărtata zâna zânelor Dar aruncă-i negu Nu pot Dacă nu pot, tată Am tot încercat, dar nu pot Când vreau să-l scot din deget Cu gând să-l arunc ceva Îmi sufletul și mi-apare în față Floarea florilor care mă mustră pentru ce vreau să fac Și care mă cheamă la ea Mai ah, încearcă, frățicoare Hai Încearcă încă o dată Dar câte zile și nopți M-am tot încercat să-l arunc Ba mă duceam după dânsa, Ba mă înturnam către casă Dar acum te-ai întors A... Ai avut puterea să vii înapoi Mai încearcă O dată și încă o dată și încă o Poate până la urmă A... Pot Dorul e tot mai puternic Va trebui să pornesc în căutarea minunatei zile o, Doamne Parcă-l aud pe blăduț, fratele vostru cel mare nici și el n-a vrut să asculte vorbele mele și să lase în el. V-am spus eu așa că am murit, v-am mințit. Și el a vrut să ajungă la marginea Pământului și la împărăția tainelor Și a plecat și <fie> nu s-a mai întors niciodată. A pornit mânat de vise, de șarte și de blesteme spre vechi și nimic. Niciodată n am mai aflat nimic despre de-o voastră săracă s-a prepădit cu gândul la el. Aruncă inelul, fiule. Ascultă-l pe pătrânul tău, tată. Ascultă-ți, părintele, crin copilule, Aruncă inelul, crin frățigoare. Amin iertare tuturor cer iertare. Nu pot. Aici, în piept, inima nu mă lasă să pot. Bine, bine, atunci ascultă-mă, tu, Crin, nu mai ești fiul meu. Dar nu-l a numbea, tatăl! Iartă-l, nu-l pe se poate, e destul de urgisit în minima și în sufletul lui, nu-l blestema, așa i-a fost ursită. Lasă-l să plece. Doamne, când inima începe să vorbească cuvintele înțeleptului ca tot în gol și Dar nu înțelegi bunul meu sfetnic, îl voi pierde. O tată și bunul și înțelepturile sfetnic, a ascultați în cuvântul. Noi, tinerii, nu avem inima voastră bătrână, măcinată de timp și strivită de atâtea griji și necazuri. Voi astăzi aveți inima de fier și de piatră, a uitat să mai simtă, au uitat să mai plângă, a uitat să-și dorească un lucru sau altul. Dar noi, noi avem inima noastră, de carne și carnea asta, dacă intri în ea cu cuțitul s-o spinteci, sângerează. Eu nu mai pot trăi astfel Și dacă nu mă duc la dânsa Acum, pe loc, inima mea pleznește Și se face mine. Căin, nu te duce dacă așa spune taicuța ascultă -l. Ce gândești tu, frățioare? Acum când ne a spus că fratele nostru mai mare s-a dus după dânsa Nu trebuie să aflu și eu Care și cum și ce fel? Doamne, doamne, feciorule Ce necat Și-a făcut zâna asta cu mine Acum Dacă tot vrei să pleci mai așteaptă o clipă. Am să cobor din pod un dar de mare trebuintă în asemenea clipă. Și mai încearcă o dată copile. Când ajunge acolo, o privești o ultimă dată pe zână și aruncă inelul cățându-ți de drumul întoarce. Bine, în bine, Și nu uita. Aici te așteaptă și tata, și fratele, și spetnicul, și lumea ta. Bine. Toată. Bine. Iată... Iată darul, feciorul meu. Dar ce văd? O pereche de hățuri, vechi și înădite cu ia Iale, du-te afară în curte și le scutură bine. Da. Iar de ce vei vedea să nu te speri și să nu te prindă mirarea. Dar vreau să te mai văd odată. Înainte. Să-i română, trecută? Așa face, moda prostă. Cum să vedem și noi ce procop seară de dar mai este și hățul ăsta din funi, uitate de timp și roase de șoareci. Ia hai să-l puțin. O dată, de două ori, de trei ori. Dar ce se aude? Ce se vede acolo sus, din spre de noapte? Să fie o pasăruică? Ba nu? Să fie un uliu care zboară cu arii Ca poruncă, <hă>, Cine ești tu? Eu sunt calul din poveste Calul care zboară, care vorbește, care ajută cu sfatul și cu fapta ai și nu te speria că am purtat în spinare prin ani și pe tătânet în și pe fratitul voievadu vlăduț. A fost și tata, deci la apa aceea? A văzut și el vedele de la Lacul Verde și pe zâna zinelor. E bună seamă, a fost. Dar el s-a întors ascultând de sfatul cel bun. Numai voievadu vlăduț n-a vrut să asculte și a făcut după cum l-a tăiat capul său cel sec și fără minte. Și? Și? A plătit cu vârf și-ndesată. A văzut-o și el pe zâna zânelor? I-a dat și lui un el ca acesta? De bună pe feciorule. Dar el, nevrând să asculte, s-a prăpădit pe vecie. Cine știe cum și pe unde. Dacă nu știi, e mai bine să taci. E, spun și eu ce băzduiesc poveștile cele bătrâni. O fi ajuns și el una din ierburi de cele multe și colorate de la Palatul Zânii Zânelor. Așa sunt poveștile? Așa. la acum? Dacă mă vei asculta, va fi bine de tine. Dacă nu, dacă nu, cum îți vei așterne, așa vei Dacă aș ști cum să fac. Părăsește pârdalnicul de iner. zvârle Nu pot. Dacă nu pot, calule, nu, nu, nu știu, nu știu, dar da, da, simt cum mă trage ceva așa, ca o oață. Apoi, vezi tu dacă am auzit că frate Ion și-a găsit o nevastă, parcă mă frige aici, în piept. De ce? De ce să n-am și eu? Mireasa a visat. Na, și gândești că tocmai zâna zânelor ar fi cea merită? De ce nu? Haide, calul să o întindem la drum. Nu, no, nu, no, no, no. mai stai o clipă, stăpâne. Ai uitat că împăratul mai vrea să-ți vorbească. O, oh, da, da, da, da. Poftește, măria ta! Da, Soses. Sosesc, morgule, dar tot mai încet Pe măsură ce se adună ani în pasul se face tot mai încet și mai mic Morgule, mm. să ai grijă de el Hai de el Ai tu și tu câteodată pruncului a să greșească și să mai uite Că e încă crud N-are mintea noastră a celor bătrâni, da? Cât despre tine, fiule drag Da, da, da de azi înainte să ascult de sfatul calului tău într totul, că el are să-ți fie și tată, și mamă, și frate, și prieten să te ajute la greu și nevoie. Iar de nu vei asculta, că nu spune așa sau într-alt fel ce vei păți, n-ai să împarți cu nimeni. Ce faci? Ce se întâmplă? Să nu ți se pară de șagă Acum știu și eu de voi urma tot mereu sfatul lui Eu atât îți spun Să nu-ți pară glumă, De nu, fiule, ce vei păți N-ai să împarți cu nimeni Ce, s au secat forțele? Pentru ce te oprești? <gătă> N-au <-o> secat ele forțele, stăpânii. la privește acolo. Unde? Vezi muntele, cela care străjvește zarea prin înălțimile lui? A, da, da, da, da, da, da, cel care proptește bolta cerului cu capul să nu se prăvălească peste întinderea pământului. <gătă -n -o> <gătă -n -o> De bună seamă că văd. Care-i necazul? Acela flăcău? Privește-l bine. Nu-i munte ca oricare altul. Nu, dar cum este? nu al scorpionului Când am cunoscut ei, eu, erau trei O fi fost ei și mai mulți, poate zece, 10, poate o Se spune că era plin vârful muntelui De asemenea fiare urâte, reile și neprietenoase oh, oh, oh, oh. Și acum a rămas mai unul? Unul Unul să o fi de când am fost ultima dată pe aste meleaguri. Atunci când ai fost cu Taita, bătrânul? Nu, nu, nu, atunci erau trei, dar a isprăvit împăratul pe unul din ei și mai rămăseseră doi. Și cum a pierit cel de-al doilea? Ah, frate tu, Crezi a stat cu mine în sân, când a dat ochii de el? Cum a împins-o pe Jirină, păcatul să iasă în cale, cum a trimis-o pe lumea cealaltă. Mărbune, dar luminile alea din vârful muntălui, ce sunt lucrat! Sunt ochii scorpionului, uite parcă ar fi două cuptoare de jeratic. De nu luăm seama bine, dăm chiar în gura și vine. lasă, nu, lasă ce nu știu eu cum arată un scorpion, e, așa o fi și asta, dar sigur mult mai mare. Ah, nu știi nimic ca stăpâne, ăsta nu e ca oricare. E fioros cum nu se mai află. Are labe de urs și față de mâță. Și are pe brânci, rotindu-și ochii în toate părțile. Deci trece vreodica el haț. Doar pune laba pe dânsa cum face mâța cu șoarecele. Da, tu de, -o de -o știi toate astea. <laughs> e bine m-a învățat o bătrână. Tot apare mereu pe aici și dă sfaturi de ce și cum trebuie făcut. Mă mir că n-a venit încă. Așa, o bătrână? E. Așa. Iată-mă. Da. Tu cine ești, e, mătușă bătrână? Ei, iaca, o babă uscată de timp care vrea să ajute feciorii viteși să mântuie lumea de rele. Ah, de scorpion ca aceștia? De ei îl vezi, de trece vreo pasăre. Doar râzvârle din limbă, o prinde mai iute ca fulgerul, La fel cum prind șopârlele muștele, Iar să treacă pe deasupra capului său vreo zburătoare, oricare, nici vorba. <gântu -i> Iar noi, noi uh... pe lângă el, suntem ca o albină pe lângă o vrabie Tu vrei să ne întoarcem, Murgule, nu-i așa? Tu ce spui, mătușa? Hei, dragul mabei. Doar tu și cu Murgul veți hotărâi ce veți face Da, lasă Mm. O vezi, nu mai este. S-a dus. Da. Așa face mereu. Apare doar când i s Acum, despre noi, de bine ar fi să ne întoarcem, dar simt eu că nu vom face. Când vom ajunge aproape de el, da. să te faci e cu binișorul frumos. Mm -hmm. Și atunci a scos paloșul da. și unde mă pe zi eu, acolo l-o vește. Am înțeles. e gata? Gata dar să zbori încet și cu grijă ca să-l văd din timp să-mi potrivesc lovitură. Acum îl vezi? Da. Eu avem asta. Nu întâlnești oricând și oriunde. Măi, gândiță, doamne, așa e, un, un uriaș. Acum suntem tot mai aproape. I-au zvormitul? Laud, lauda, ce mai facem acum? Cum ne-a fost vorba? Acum! De limba, pretează din rădăcina. Uh! Atenție mare, la pele, unde e o iară! Ce una, la Bine! Uh! De ce parte trebuie să-l ovească balosul meu? Ochii, stăpâne, scoate un ochi. Dar când o prăbali cu fața în labe să-și plângă durerea, îl zbește-l în mijlocul cetică, acolo și are cusatura oasnot, și-l poți despica dintr-o singură lovitură. voi faceți gata? Gata. Lovește! Un minuță L-ai gătat, stăpâne! Îi zile cum gâlvie ca părâul de munte, trei zile va tot și lui veninu din el, de va potopi sub vadurile lui sângerânde, toată frumusețea pădurii până de departe în vale. Uhu! Să mergem, stăpâne! Să mergem, murgurile plăcioare! Hai! Di, di, grăbeste cât se ține puterea! Ce mai este? Ce, ce pericol ne mai așteaptă în cale? E, ori bune, ori rele. După cum vei hotărâi singur. Asta vrea să fie un fel de povață mârgămi așa? Sau nu mai o vorba aruncată între noi? O vorbă, flacău. Suntem la sfârșitul călătoriei. Este jara acesta uriaș. Da? Asta nu este jar ca oricare. Vei bine ghindele lui și vei înțelege. Doar dintr-o jumătate de ghindă îți poți face o lună între și mare, cum au numai pe scare. Va fi tocmai bună dacă vei vrea să treci lacul ce pornește chiar de la piciorul stejarului. Așa, stejarul uriaș nici nu credeam că există. Îl văd cu ochii și parcă, parcă tot nu vin să cred. M Murgule, acum ce trebuie să fac? Tu scale, că nu numai. Acuma, du-te lângă ghindele apii. Da? Și dacă vrei să te mântui de toate necazurile, aruncă inelul în apă și hai să ne întoarcem acasă. Nu, mm -hmm. De aici încolo începe marginea pământului și împărăția taimelor. M chiar de aici, peste apă? Aici. Tot ce vezi este cuprinsul Sfintei de Și nu mai apace și desface tot ce se întâmplă. Nu, da, ilinii, da. Eu credeam că aici se porniște ziua zimilor. În tu acela în în oglin și înconjurat cu astea ierburi și buruieni frumos colorate, cine stă și... cine sunt ele? Acolo e ea, zâna zânelor pe care o cauți. Ăla e palatul. Dar și ea se spune, tot de sfânta vine Ascultă. Și buruienile acelea frumoase ce sunt? <laughs> ele se numesc flori și cresc numai aici, iar stăpâna lor, este zâna pe care o cauți. Dar bine ar fi să plecăm imediat. Și zâna, și zâna, ce știi tu despre zâna? Iar apoi crezi tu, sermanule, Bidiviu, că am bătut eu tot drumul ăsta până aici, doar să ucid scorpionul, să văd stejarul cu de cât barca pe și să stau la taclale cu tine? Nu crezi, nu crezi că aș vrea să o văd, fie doar și pentru o singură clipă, pe alea asta inimii mele. În <sus> acest lucru mă temeam cel mai mult. Privește, dar uite cum se deschide poarta palatului și cumva apare aleasa dorită. Dar tu, dacă vrei să asculți un sfat înțelept, un sfat de prieten, de frate, urcă-n cât mai uite și să o ștergem de aici înainte de a da ochii cu dânsa. Tot răul să știi numai de acolo e bine. Ce tot spui, murgule? Mai ca ți flanca o clipă și lasă-mă să privez liniștit pe această minună a lumii. Poezie! Are și din palat și se îndreaptă pe malul lacului, spre noi. O văd, cine nu o vede! Și doamne, cât e de mândră și de strălucitoare în veșmintele ei brodate în fire de aur și nestemate. Privește-o, murgule! Privește-o! Ne face semne cu mâna! Pe, pe mine mă cheamă! Nu te duce, stăpâne! Nu te potrivi femeii! Ea are vorbă blândă și mână dulce, dar nimeni nu-i halnic să știe gândul ascuns niciodată! Nu crede! Are ea ceva de împărțit cu neamul vostru Toți cât s-au scăldat în lacul verde Oameni n-au mai fost Nu ești decât un cal prost Oi fi având tu alte daruri Dar la minte ești la fel de prost ca și curcile <laughs> Ai noroc că ești feciorul lui tătâne tu. Și de iert Că vedeai tu pe dată Lasă-l, Murgule Dacă va fi să se întâmple ah, Sărungu la mătuș, ai apărut iară Te rog, să se o clipă moara asta nefărecată <laughs> Zina E acolo, se pregătește să intre neapta. Dar ce face? Ce face? A căzut și toate fetele s-au strâns în jur, să ajute. Aici e nevoie de mână puternică, bărbătească. Ajută-ți! Pe mine mă cheamă! ALERZ! Nu asculta! Hai să fugim departe de palatul acesta! Da! Calb, blestemat! Sta-ti-o Mai că vă trime mă duc! Nici pământul, nici cerul nu mă poate opri! Îți trebuie barcă, Flăcău! O barcă, da! O barcă, dar, dar de unde să iau? O... Uite ghindele astea uriașe! Ia una! despic o două cu paloșul! ați vârlă pe apă și gata! Așa voi face! Uite, uh, cred că asta e bună, nu? Prin e bună, pecioze. e bună. O, trailer în două! Acum, du-o la apă, da. urcă-te-n luntre și urmează-ți urțita. Ce ușoare e, un vulc, un... Au, oh, mătușă, dar, dar nu-am văzut. Uite aici, în scorbura asta, sunt câte vrei. Ia-le și tute! Plec, plec, îți mulțumesc, mătușă, îți mulțumesc, sosesc din zilor, unde e frumoasa mea a zânelor? Nu sunt decât flungi și... Scalul m-a lăsat singur, de ce oare? Cine ai venit, fecior de împărat. De când te aștept? Mă temeam că n-ai să mai veni niciodată. Dar... eu... nu? Da. Nu să-ți spun eu cine ești. Un nătă la fel ca și ceilalți. De ce spui asta? Te-am amăgit, văd frumos. Eu am cântat, iar tu ai jucat după vorbele mele. Mai amăgit? Pentru ce? Tu? Cine ești tu? Eu... Băietan, fără minte. Eu sunt o fată de împărat vestit de când lumea. Tu? Ești fată de împărat? Tu nu e zâna zânelor, floarea, florilor? Sigur că sunt zâna zânelor, floarea, florilor. Dar ascultă mai bine povestea mea. Tatăl meu a fost un împărat vital și puternic. Cel mai vital și cel mai puternic de pe tot cuprinsul acestui pământ ci s-a războit cu strămoșii tăi Și strămoșii părinților tăi încă de acum Trei de ani și mai bine Tu erai acum trei de ani Și mai bine nu se poate Nu, nu pot crede Ascult-o și lupul nu le-ntreba fiul de împărat Ești și tu aici, mătușică Atunci Spune-i, povestește-i tot cum a fost Așa voi face sfântă -lineri. A spus sfânta lineri Tu crezi, peciorule Pe, Pe într-o zi Părintele meu Împăratul cel falnic s-a săturat de atâtea războaie cu strămoșii tăi și a vrut să le mântuie, măritându-mă după un voievod al acestora. Să demărite cu... Dar eu n-am vrut, n-am vrut și pace. I-am spus tatălui meu că de m-ar tăia, de m-ar eu nu mă duc după el. E să pornească război și să-l ucidă în luptă. Auzi ce spune feciorul. Nu pot crede, nu pot crede, n a făcut asta. Ascultă-i povestea. Atunci, atunci, o toamne parcă îl văd pe bătrânul meu, tată, căzând în genunchi și rugându-mă cu lacrimi pe sânge să-i fac voia și să curm acest război care dura de sute și sute de ani. Un război de sute și sute de ani. Iar tatăl meu, văzând că nu-i chip să fac după porunca lui de împărat și după rugămintea lui de părinte, atunci... Atunci... În clipa aceea, mi-a spus... Fata mea, nu mă lăsa. Copilul meu... Nu trebuie să văd sânge nevinovat. Dar eu nu m-am lăsat înduplecată și presimțind poate că nu se va mai întoarce din războiul acela, m-a blestemat. Te-a blestemat pe tine, fata lui dragă. Nu se poate. Ba s-a putut. A întins mâna spre mine. El, împăratul, părintele meu, blestemându-mă pe mine și pe toate roadele mele să ne prefacem în și să trăim... Cât va trăi Babilonul cel farânc? Ai de mine! La Dumnezeu să nu-mi iertă trofia și neascultarea Până când nu voi preface 99 de feciori ai neamului tău Îmi ce are mai drag soarele și inima omului Și ce are mai drag soarele și inima omului? Cel mai drag soarelui și inimii oamenilor sunt florile feciori de crăp. Iar cum strămușul tău a biruit în luptă, ucigându-l pe tata și distrugând totul de-a lungul și de-a latul împărăției, de n am mai rămas piatră pe piatră, eu, cu roabele mele, ne-am aruncat în lacul verde să ni se piardă de urmă. Dar n-ai murit. Nu, nu. Sunt vineri cea bună ne-a luat și ne-a depostit aici, în palatele sale. Apoi... Știm că nu se poate călca plestemul părinților. S-a învoit, am dat puterea să amăcesc și strămoșului tău preschimbând i în flori. În flori. În zeci și zeci de flori. În 99 de flori. În flori? Și așa am făcut. Fratele tău, plăduț, a fost al 98-lea voievod. Chiar cu tine acum mi se mântuie tot plestemul. în frumoasă. Ai mire de vinerețile mele, eu am uitat aici din iubire. Nu poți pedepsi dragostea mea, oricât de mare și de puternic este blestemul. Suna, te rog, privește-mă, iartă-mă și ia-mă la tine. Te rog. Sântă vinere, ajută-mă! Doar ea hotărăște flăcăule. Cum va dori și va zice ea, așa va fi. Nu pot, nu pot. Chiar dacă aș vrea, nu se poate. Urgia blestemului nu-mi dă voie. Floare să fi, iar numele tău, Crim. Nu să ucizi asemenea mândrese de fecior, măcar pe el, pe cel din urmă să-l fi iertat. Să-l fi primit în casă ca pe un logozmic, cu dragoste. Și eu te puteam face femeie și te măritai cu dânsul la casa ta, cu feciorii voștri. Dar nu se putea altfel, cuță. Nu se putea. Cum să treci peste blestemul părintelui tău? Ba, se putea. Dragostea e mai multă decât toate. Puterea ei este nemăsurată. Nu-mi știu, Sfântă Vineri, eu... Căința ta e târzie. Văd că acum te mustră o părere de rău și obraziți ți s-au de rușinea mărturisirii iubirii. Căința ta însă... e târzie. Răutatea, cruzimea și nechipzuința ta trebuie să-și primească pedaptă. Altă pedaptă, Sfântă Vineri! N-am suferit destul sub lestemul părintelui meu, împăratul. Crezi că... Îl putea iubi pe Crin feciorul împăratului? Eu... Hai spune spune -mi. Eu nu știu. Poate, cred că îl iubeam așa un pic, dar m-am temut să-i spun. Și te-ai fi unit cu el până la sfârșitul vecilor? Da, sigur. Alături de Crin aș fi fost fericită. Ai fi vrut să fii perechea lui peste timp da. înainte? Da, o sfântă zineri, te rog. Atul pe crin înapoi lângă mine Atunci Dacă asta ți-e vrerea Se poate Sfântă vine Dar ce roșie te-ai făcut Veți fi împreună El va fi crinul alb Iar tu Vei fi crinul roșu Tu vei fi asuta floare În grădina mea fermecată și cum voi nu aveți decât trup și culoare, dar vă lipsește mireazma împietoare să-i atragă pe oameni, vă voi stropi cu licorile mele adânc parfumate și vă voi trimite pe apa din fundul grădinii să ajungeți la oameni. Iar ei, oamenii, se vor bucura de asemenea daruri, Veți fi peste tot, în câmpii, în păduri, în grădinile lor, în casele și în inimile lor, îngrijindu-vă pentru parfumuri și culorile voastre. Dar, dar apa aceea, știu, este apa sâmbetei care încinge pământul întreg și care adapă toate marile și praele lumii, deci te la casa ta Sfântul Vine? Nu! No. Nu vă dragile mele. Veți pe pământul, iar oamenii vă vor iubi după culorile și mirezmele voastre. Și, și unde veți opri voi, florilor, minunatelor, parfumatelor, și unde veți poposi să spuneți mereu tuturor povestea voastră. O vom spune, mătușat. O vom spune mereu. O vom spune. love.